Пан Лісков любив розповідати Йоганнесові про його батька, який був найближчим приятелем його юності. Не на користь дядькові вихователеві, що ніби відступав у затінок, тим часом як його брат поставав у сонячному сяйві. Так одного дня органний майстер почав вихваляти незвичайне музичне чуття Йоганнесового батька і висміював хибний метод дядька, з допомогою якого той намагався втовкмачити небожеві перші засади музики. Йоганн, з чия душа була переповнена думками про того, хто був йому найближчою людиною, і кого він ніколи не знав, ладен був слухати без кінця. Та зненацька лісков замовк, і ніби йому сяйнула якась глибока думка, втупився в підлогу. «Що з вами, майстри?» – спитав хлопець. «Що вас так сволювало?» Лісков здригнувся, наче прокинувся зі сну і, усміхаючись, сказав «Ти ще пам'ятаєш, Йоганнесе, як я вибив у тебе з-під ніг лінчика, і ти полетів під фортепіано, коли дядько звелів тобі грати огідні мурки та минуети? Ох, зітхнув Йоганнес, про те, як я вас... Побачив уперше, мені не хочеться й згадувати, скривдили дитину, та й раді. А дитина, підхопив лісков, у відповідь також побилася невельми чемно. І все ж таки я тоді ні за що б не повірив, що в тобі таїться такий музичний хист. Тому, синку, зроби мені приємність і заграй порядний хорал на паперовому органі а я тобі надиматиму міхи. Ми забули сказати, що Лісков дуже любив робити всілякі дивовижні іграшки і неабияк тішив ними Йоганнеса. Ще як той був зовсім малий, Лісков щоразу, коли приходив, дарував йому щось незвичайне. То хлопець бувало отримає від майстра яблуко, що відразу розсипається на шматки, тільки-но з нього знімеш шкірку. То пережок якоїсь химерної форми. Коли він підріс, Лісков почав розважати його різними приголомшливими штуками з природної магії, а юнаком Йоганнес уже допомагав йому будувати оптичні машини, варити симпатичне чорнило тощо. Але найдовершенішим з усіх тих механічних витворів, що їх майстер зладнав для Йоганнеса, був маленький орган з вісьмома закритими вгорі трубами, виготовленими з картону на навзірець того славетного старовинного органу, який зробив майстер 17-го сторіччя Євгеніус Каспаріні, який стоїть тепер в імператорській кунсткамері у Відні. Дивовижний орган Ліскова мав звук незрівняної сили й краси, і Йоганнес. Ще й тепер каже, що, граючи на ньому, він кожного разу відчував глибоке хвилювання, і що під час гри його завжди осявали світлі, щиро побожні церковні мелодії.